«Ви, перевайможний, паноченьку, тітко, мовчіть і нікому не кажіть. Проміж козацьких возів є й мій. І віз я везу усяку потрібку, а дорогою постачатиму вам харч. Та так дешево, якщо ані єдин жит не продавав. Бігме так, пануню гарний». Стиснувши плечима, Тарас здивувався з жидівської натури та й поїхав собі геть до табору. Розділ п'ятий. Швидко усей південно-західний край лячини здрігнувся зляку, бо усюди ослинулося «Запорожці їдуть, запорожці!» Усе, що малося на силі зарятуватися, зарятувалося, усе заніміл, розбіглось навзаводи, як поводилось за тих безладніх та недбалих часів, коли не було ще ані гардів, ані замків, а як попало, ставляв собі чоловік про той курінь солом'яний, він собі міркував». Не занепощати ж дарма праці й гроші на той курі, коли ось-ось татарський доскок знесе його. Усе сполохалось. Хто меняв волей, плуга, на коня й рушницю, та й виріжався до полку. Хто ховав женучий товар, забравши з собою все, що тільки бралося – Іноді шляхом лучалися й такі сміляки, що наважувалися збройною рукою, хоча й дарба, на гостей стати, але більше були таких, що завчасу ще накивали п'ятами. Усі добре знали, як важко з цією зграєю, загартованою войовничих, воєвничих безогавних, що свідомо було на прізвище що військо запорожське, котри у своїх зокола сквавольнім безогавних. Зладю мало в собі лад, вирахований, як слід до батального часу. Комонники їхали, не обважуючи і не роздрожнюючи коней, піші йшли собі тверезо за возами, і весь забор поступився далі тільки нічної доби. день пільгуючи обіраючи на спочинок пущі, безлюддя, байраки, ліси, що, як за тих часів, то малось їх геть досить. А тим часом засилали вперед шпигів, пластунів на розглядання, щоб довідись, де що і як – та вчасно там, де щонайменше мали їх сподіватись, там вони, вродившись, нагло, мов, з землі вийдуть, і вже тоді усе прощалося з світом. У села Червоного Півня пускали товари, коні, що не займалися собою тут, а ж на місці забували. Здавалося, що, верстаючи дорогу до ляхів, запорожці більше бенкетували собі, аніж чинили поход. Страшними прикметами добре дала себе узнаки та ялютість лютість запеклого того віку. Тепер волосся б до гори диб полізло з тих прикмет, що поклали по всіх усюдах запорожці. Повбивані діти, пообрізані перси у жінок, червоні на ногах чоботи у тих, що пускали на світ спокутувати гріхів, так і добре гетто добре віддячили запорожці ляхам за колишню ласку. Прилад одного монастиря, учувши про їх зблизь до себе, заслався до їх двома чинцями сказати козакам, що вони не як слід поводяться, що запорожці з панами орударями у злагоді, що вони ламають свою повинність королеві та прикупію всяке народне право. «От вістіть за мене з запорожцям вашому архіреєві відказав Кошовий, що він не знать, чого сполохався. Дурниця, панотці! Це козаки ще тіко запалюють та розсмоктують люльки. Добре згодом жиручий поломінь обгорнув гугоче велике аббатство. Озі його вікна готично похмуро взяли крізь обшарпані полум'яні хвилі. Утікаючи Стовпище жидові ченців та жіноти вмить налюднили ті міста, де хочень, або яка малась сподія на залогу та міське рушення. Виселено інколи лядським орудством пізня відмога, невеличкими полками або ж не змагала спобігти запорожців, або ж торопіла і вперше зустрівшись, показувала потилиць та й геть. Навзаводи на прутких